Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala rasulina Alhamdulillah ya pada saat ini kita bisa bertemu lagi uh, untuk menyambung daripada pelajaran yang berlalu. Uh, dimana kita Pada pelajaran berlalu, kita berhenti Tentang uh, sifat al-safir uh, Dan kita akan melanjutkan sifat Yang sesudahnya, tetapi uh, Kita ulang lagi ya Tentang sedikit, tentang Al-Qalqalah dan safir Kita mengetahui, kalau Al-Qalqalah itu artinya Definisinya ada dua Ada yang mengatakan uh, Pembukaan makhraj dengan suara Setelah ditutup Dan dibagi kepada Al-Qalqalah uh, Berapa macamnya dan yang kedua ialah mujarad e, getaran daripada makhraj dengan suara saja pembagiannya berlebih daripada pembagian yang pertama dan yang kita ketahui juga tentang al-qalqalah ini ialah e, bagaimana cara membacanya nah, cara membacanya di sini juga ada pendapat daripada ulama ada ulama yang pertama mengatakan dia, sekian juga pendapat daripada ulama yang pertama mengatakan katanya Kalkalah itu dibaca condong, al Kepada harakat huruf yang sebelumnya. Kepada baris huruf yang sebelumnya. kalau sebelumnya berbaris depan, Kita akan condongkan dia ke depan. Tetapi bukan baris depan, penuh. Suba, misalnya, subaha, subaha. Ha. Subha jadi dikenna ba qalqalah ini dia itu sukun qalqalah sughra atau asghar dan sebelumnya adalah berbaris depan jadi kita akan condongkan ke baris depan subha bukan subu bukan bu ndak ndak subu ala tetapi subha jadi condong kepada dhammah subha atau kalau sebelumnya berbaris atas Dia dicondongkan, mail, condong ke baris atas. Seperti, ya toh, ya toh ma'un. Ndak, dibaca, ya toh, ya toh, ya toh, condong ke, uh, ke baris atas. Ya toh ma'un, ya toh ma'un, ya toh ma'un. Ma juga begitu, seperti qaf, khalaqo, khalaqo. Hvalaqo. Nah, dia condong ke baris atas. Tapi, kalau seandainya, sebelumnya berbaris bawah, nah, dia akan condong katanya ke baris bawah. Seperti, muhito. Kita bacanya muhito. Ha, nah, dia nak Ita. Ita. Jadi, dicondongkan ke baris bawah. Jadi, dikalkalahkan huruf itu dan kalah-kalahnya itu dicondongkan ke huruf, ke baris huruf yang sebelumnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, katanya tidak. Walaupun dia berbaris atas, walaupun sebelumnya itu berbaris atas, atau sebelumnya itu berbaris depan, atau baris sebelumnya itu berbaris bawah, semuanya harus dicondongkan ke baris atas. Ini adalah Uh, pendapat yang diutamakan inilah pendapat yang dipakai oleh sebahagian banyak daripada ulama jadi kalau kita membacakan walaupun dia subuh subhanahu ndak boleh kita subhanahu subhanahu subhanallazi suba aba aba aba ata aja aja hata kalau des belum menyatu baris bawah begitulah semuanya itu harus dicondongkan ke baris atas. Ha ya ta ya ta maun khalaq khalaq. Walaupun sebelumnya itu iqa kasalan iqa iqa hendak akan kita baca iqay tara ndak iqo iqo. Dan juga eh uh, makanya dibilang kalau kita dulu mengatakan maratib tafkhim kita mengatakan kalau huruf tafkhir ada uh, huruf tafkhim isti'la itu dia mati sebelumnya bersebabah itu kalau untuk huruf kha dengan ghain dengan qaf harus nisbi itu kita sudah pelajari di waktu kita maratib tafkhim dulu tadi eh uh, tingkatan derajat tafkhim atau tebal atau tipisnya huruf kecuali untuk huruf qalqalah huruf qalqalah ini Tidak boleh... Seperti Qaf dengan Toh, walaupun sebelumnya itu berbaris bawah, dia harus tebal juga. Ndak boleh Qaf ini dinisbikan. Iqe tak? Harus eko karena Qaqala ini menebalkan dia. Qaqala ini mentafkimkan dia. Ekota taro balin nas. eko nas. Iqo iqaa harus kita tebalkan dan qalqalah kita yang menyebabkan dia itu tebal. Eh uh, juga muhita. Nah, Kalau kita baca muhita, ndak boleh. Muhita. Muhita. Muhita. Ha. Muhita. Ah, jadi itulah tentang uh, al-qalqalah tadinya. Dan kemudian eh uh, kita tentang qalqalah uh, sudah kita ketahui bahwa kita harus membacanya menurut atau mail ke huruf yang sebelumnya. Jadi sesudah itu kan nantinya kita kalau baca qalqalah baca huruf yang berqalqalah walaupun dia sughra atau asghar jadi harus kita jelaskan karena qalqalah ini adalah termasuk sifat yang qawiyyah. Al qalqalah adalah sifat yang qawi, sifat yang kuat. Ah di antara sifat uh, yang tidak ada lawan. As-safir juga begitu. Safir adalah termasuk sifat yang qawi. Jadi huruf safir itu kalau kita masukkan nanti, safir adalah saat ini sifatnya di antaranya as-safir sifatnya qawi. Sekarang kita masuk kepada sifat yang ketiga yang tidak ada lawannya adalah al-istitalah. Al-istitalah istitalah itu adalah diambil dari kalimat tawalah, talah panjang panjang art dalam bahasa Arabnya al-imtidad. Al-imtidad ini sebenarnya dia itu menurut makhraj. Imtidad atau memanjangnya atau ee oh, beradanya lidah kita dari akhir pangkal lidah kita di belakang sampai hujung lidah kita sebelum makhraj lam itu adalah imtidad mamdud ee طويل قال مخرج الضاد semua dia ada tempat makhraj ddad yang kanan pun atau yang kiri hmm. yang kanan pun atau yang kiri jadi sewaktu kita membaca huruf ddad hurufnya satu saja huruf ddad sewaktu kita baca huruf ddad itu lidah kita itu hafatain, atau to ihdafat hafatain, salh satu, daripada uh, pinggir lidah yang di belakang, sampai ke depannya, atau salah satu kanan, atau kirinya, harus, berada di geram kita itu, kita itu, me, lebarkan, memanjangkannya itu, ke depankah, melunjurkannya itu, ke depankah, atau keluarkah, terserah kita. karena usaha sudah pernah tanya sama Syekh, Syekh Ibrahim al-Akhtar, Ah uh, ya fazil syekh kata ulama gimana ddal al-imtidad itu al-inkimasnya itu apakah ke depan kita tarik atau ke belakang kata syekh terserah saja yang bisa menarik ke depan tariklah yang bisa mem memanjangkan ke belakang panjangkan tidak ada ditentukan al-imtidad dia istilahnya itu ke depan atau ke belakang jadi kita sewaktu baca harful ddal walad walad kita mau tarik yang lidah kita tadi itu memanjang melunjur kita uh, kita tarik dia ke depan boleh kita tarik dia ke belakang enggak salah boleh saja jadi menarik maksudnya itu walau walad sepertinya itu kita mengumpulkan lidah kita itu semuanya itu ke depan atau ke belakang itu insitallah hurufnya satu saja dot saja huruf dot saja enggak ada dan enggak ada meratipnya dalam istilah oh musyadad, akwa, tidak di dalam dia musaddad aqwa itu enggak di enggak disebut gitu karena dia satu huruf saja enggak ada perbedaannya walad fil ardh semuanya harus kita man uh, alinkimas atau uh, man narek lidah kita itu Walaupun dia ben mutaharrik, da, dda, dda atau ad. Walaupun dia macam musaddad sama saja. Enggak ada bisa kita membedakannya. Sebab sewaktu kita membaca istilah itu harus terdengar apa? E, terdengar kita oleh kita itu suara oleh telinga kita sebagai lidah kita itu kita baca. Di sana ada rakhawahnya. Ah di sana waktu kita menengkimas MT dad tadi tu akan terdengar soal kita walau walau walad ha waladallin fil ardh fil ardh fil ardh makanya huruf dad ini Kalau kita masuk ini masuk ya enggak apa-apa ya. Kita masuk kan dia lakap atau panggilan huruf dia termasuk shahjariah. Itu tidak ada salahnya. Waktu kita dia membacanya tuh kalau kita membaca lebih-lebih kita membaca dari dua, kanan dan kiri. Ee uh, pangkal lidah, pinggir lidah kita itu termasuk juga pertengahannya. Au da tidakkan bisa kita menjauhkan pinggir kanan dan kiri kemudian kita tidak pakai yang di pertengahan. Makhraj jim dengan makhraj uh, shin dengan yaitu semuanya dekat kepada hal dot itu. Nah jadi itulah dari sifat yang uh, ketiga adalah al-istitalah. Jadi yang perlu kita ketahui istitalah artinya adalah imtidad atau yang kemas daripada uh, makhraj suat uh, ada makhraj huruf itu sewaktu kita membacanya makhraj yang yang mumtadd itu dia itu terasa kita tarik ndak kita biar jadi di lidah zatda gitu ndak harus kita berusaha untuk mu inkimasnya tuh supaya keluar suara daripada suara istitalah dengan suara khawa kita eh uh, dan kemudian sifat yang keempat adalah at tafasyi at tafasyi artinya intisar Uh, artinya uh, berserak atau bersemburan tersembur tersembur uh, keluar kalau kita bikin uh, membuka air nah, kita buka tutup misalnya keran kemudian kita buka baru saja terbuka kita waktu air itu tersembur keluar terdengar suara keluar bersama air itu nah itu namanya entapasi intisar nah. Yang tafashi ni, dia huruf satu juga Adalah harfu shin Huruf shin saja Yang bersifat, bersifatkan tafashi Yang artinya tafashi itu ialah intisyar al -hawa. Artinya intisyar hawa itu ialah uh, Tersebarnya, atau tersemburnya Hawa, nafas Di dalam mulut kita Ash Ash Terdengar kita shh. Kalau kita misalnya orang petani Kalau kita di petani tidak bisa Seperti tadi di, di, di keran, di pipe Kita tutup pipe Kemudian kita buka Baru saja kita membuka pipe itu Akan terdengarlah suara keluar Kalau kita seorang petani Mau menutup air Misalnya ada masukkan air ke sawah Tutuplah dulu air itu Kemudian dengan apa? Dengan papan, dengan apa? Dengan segala macam Angkat papan itu Nanti kedengar lah, Waktu air itu dia berjalan nah, Itu yang namakan Harku apa? Yang tafashi itu intisyar nah, Intisar je lah Artinya tersemburnya Atau terkumpulnya Atau uh, te, Tersebarnya Udara atau hawa Di dalam mulut kita Itu yang ta, tafashi eh uh, enggak mungkin berada dia di dalam huruf uh, sin atau di dalam huruf dot. Enggak ada dia dalam huruf dot tafasyi ini. Dia hanya di huruf sin saja. Karena memang begitu. Karena sewaktu kita melafaskannya dia itu kan kalau menurut makhrajnya jim, ya dan sin. Apa perbedaan asalnya saya sudah bilang dulu. Kalau jim itu lidah kita dengan langit-langit kita di depan di atasnya Bertemu, berlengket ajit Bertemu lidah kita Sedangkan deshin Berjauhan Berjauhan Berjauhan Pertengah lidah kita itu dari langit-langit Jauh Jadi karena jauhnya itu Keluarlah hawa karena berjauhan itu Keluarlah hawa Keluarlah intisyar hawa itu Keluarlah intisyar hawa itu karena berjauhan tadi Kalau dia berdekatan seperti huruf jim tidak akan keluar hawa. Hmm. Jadi itulah yang menyebabkannya. Eh uh, kalau dinamakan huruf jim. Eh uh, jim itu adalah eh uh, maksudnya muatta ma sya. Ma muatta sya itu artinya eh uh, jim itu hurufnya haus. Haus karena enggak ada ai Terasa kering hmm? kalau huruf Shin Marwiyah Marwiyah itu artinya uh, kalau orang tu sudah minum Terasa lepas daganya Marwiyah Shhh, Ada, sepertinya ada gitu. Nah, Itulah yang Dinamakan Attafashi Tafashi artinya Intisar al-hawa Fifam Fifam al-insan Antara pertengahan lidah Dengan langit-langit kita Itu yang dinamakan Tepashi Dia hurufnya Shin saja Berarti tersemburnya Atau ter uh, Bukanya Atau tersebarnya Udara di dalam mulut kita Yang berada antara uh, Lidah, pertengah lidah kita Dengan langit-langit di atas Makanya dengan Shin kalau kita uh, sh, Terasa ndak ada Tidak ada pertemuan antara Pertengah lidah kita Dengan langit-langit kalau kita temukan lidah kita Dengan langit-langit Waktu membaca shin Tidak akan keluar intisar ini Tidak akan keluar tafashi Ish. Kalo cobalah kita lingketkan lidah, lidah kita Akan keluar huruf jim Tetapi yang tidak sempurna nah, Kemudian tafashi Termasuk sifat yang Kawi Tafashi adalah sifat kawiyah sifat yang kuat. Jadi, alqalqalah, as-safir, Al istitalah, tafshyi adalah sifat-sifat yang kuat. Kemudian kita masuk kepada at-takrir atau tikrar. At-takrir artinya irti'ad. Artinya irti'ad itu sama juga dengan getaran. Eh maksudnya itu ialah tidak tetapnya tidak tetapnya Uh, tempat hujung uh, lidah kita itu di tempat makhraj ra di gusi kita itu cuma hanya bersenggolan pantulan saja tersenggol hujung lidah kita dengan gusi gigi kita yang di bahagian dalam hujung lidah bahagian atasnya ar ar jadi dengan dia itu bersenggolan saja akan terjadilah ulangan daripada huruf itu itu yang tekak yang tikrar itu ulangan ulangan satu dua tiga kali dia getaran itu berulang ar ar ndak boleh ar ndak boleh begitu ndak ar ra kita bisa merasakan kita baca ra ra kita bisa meras bisa merasakan lidah kita itu hanya bergetar ra ri ru arsalna mursalin Rabbana Rabbana Ruziqana Ruh ru, Walaupun dia itu berbaris atas Berbaris bawah Berbaris depan Dia sukun Dia mufakhamah Ditebalkan ra Atau dia murakakah Ditipiskan ra ini dalam hal Dia tebal di dalam hal dia Tipis Mesti ada sifat tikrar yang ada padanya Hadus ada sifat ulangan tadi itu Terulang Ia ini artinya irti'ad itulah huruf ra uh, tetapi kita harus perhatikan kalau dia musyaddad dia bertasydid jangan kita banyakkan pula takrirnya bismillahirrahmanirrahim tidak boleh walaupun dia memang dua huruf jadi uh, kita harus menjauhkan tasydid ini menjauhkan takrir kita yang banyak di dalam huruf musyaddadah di ra musyaddadah Itu dibilang oleh Ibn Jazari. Harus kita perhatikan, kita tidak boleh menikirakan kuat benar. Ar-rah, mustamir. Tidak boleh kita mustamir. Dia tasjid boleh ada, tetapi tidak boleh kita kuatkan atau kita banyakkan takrirnya di sana. Itu dia huruf ra' saja yang punya takrir. Dan kemudian, kita mempunyai huruf uh, uh, sifat ialah al-inhiraf. al-inhiraf artinya uh, artinya keluar dari garis keluar dari ketentuan jadi misalnya kalau misalnya ada orang-orang yang anak-anak misalnya na'udzubillah dengan anak-anak kita yang tidak berakhlak yang baik dalam bahasa Arab dinamakan orang itu munharifin siapa saja gitu orang yang tidak mempunyai kepribadian yang baik orang itu adalah ra munharifin seperti teroris-teroris itu adalah orang yang munharif munharif yang keluar dari gerak dari garis yang benar jadi ra ini uh, dinamakan al-inhiraf di huruf-huruf ini ialah karena uh, la riña seperti huruf lam seperti huruf ra yaitu sebenarnya ra itu keluarnya dari zhaharatarafalisan ha dengan usul sanayul ulia tetapi kadang kita tidak mengeluarkan huruf ra itu dari sana kadang dari ujung lidah al ra al ra dari ujung lidah nah jadi insyraf pergi dia juga lam huruf lam keluar dari dari makhrajnya yang asli yang asal kalau lam itu kalau lam itu keluarnya harus dari adana Hafatul lisan dari Adana, hafatul lisan tetapi karena sifat yang inhiraf yang ada padanya, makanya lam ini keluar ke taraf lisan. Jadi inhiraf keluar dari dari anunya, dari tempatnya. Nah, jadi inhiraf ini adalah juga termasuk sifat-sifat yang termasuk sifat yang kawi ada mengatakan masuk sifat al-mutawassit. Nah, Itulah huruf-huruf uh, al-inhiraf Nun dimasuk tak, kan? Lahm dengar ra Saja, dari sifatnya Jadi, artinya Al-inhiraf al Ialah uh, terjauhnya Atau uh, Terpalingnya Atau terkeluarnya Huruf yang dua Ini, dari makratnya yang asas Dari makratnya Yang asal Dari makratnya yang asli seperti separti ra harus di zahra taraf lisan dia keluar dari taraf lisan seperti uh, lam harusnya keluar di adana hafatul lisan dari ujung pinggir uh, lidah kita dengan uh, usul daripada nap uh, uh, asal daripada taring kita harusnya tetapi dia tu munharif dia itu pindah dia itu lari dia itu keluar ke tempat makhraj nun Jadi, kalau seandainya Al-Farra mengatakan Lam dengan Ra, tak ada makhraj khas bagi dia, tetapi makharaj Lam dengan Ra bagi Al-Farra adalah sama dengan makharajun Nun, yang jadinya makharaj itu di 14 bagi Al-Farra, dia mengambil dari hal ini, kita tidak membenarkan atau menyalahkan, tapi kita mengambilnya, mengambil eh uh, pendapat bahwa pendapatnya dia itu memang karena sifat al-inhiraf yang ada pada lam dengan ra ini makanya dia menjadikan saja makhraj lam dengan ra itu dengan makhraj an nun eh uh, dan kemudian al-lin al-lin ialah sifat daripada Uh, huruf dua huruf waw dan ya tetapi yang sebelumnya berbaris dia itu mati sebelumnya berbaris atas seperti khauf quraisy nah jadi harfu ya dengan harful waw berbaris mati dia dan sebelumnya berbaris atas Jadi karena mudahnya lin itu artinya uh, mudah lin itu artinya lembut Jadi kalau kita mengeluarkannya itu sangat lembut sekali ha khauf Quraisy tidak memakai tenaga tidak menggunakan tenaga kuat Kalau kita misalnya kalau huruf mad agak memakai tenaga kita raa ha ra'u uh. تراسa kita itu bibir kita itu dibundarkan ah kita ra'u uh. tapi khauf enggak ada kita merasakan apa uh, rumit mengeluarkan fala khaufun alaihim fala khaufun alaihim enggak ada tapi kalau kita mengatakan maliki yaumiddin sewaktu kita mengakai terasa kita itu mempunyai tenaga ah sedangkan lin ini artinya adalah lembut jadi eh uh, tidak perlu kita mengufala khau ah tak boleh kita menguatkan karena dia mempunyai sifat itu sifatnya itu adalah lin nah sifatnya sifat lin sifat hmm hmm, hmm. Uh, itulah hurufnya cuman 2. Alin uh, ini uh, sifatnya adalah sifat daif. Lin adalah sifat daif. Ah uh, inilah sifat-sifat yang eh uh, tidak ada lawannya yang bagi ulama semuanya memper apa, Menyetujui Al Al-Qalkalah, Al-Safir, Istitalah, Atafashi, Al-Inhiraf, Takrir, Pallin. Kemudian, ada tambahan, dua sifat yang lain, yang ditambah oleh sebagian ulama, dia memang ada, mempunyai sifat, e, ialah, yang pertama, Al-Ghunnah. Kenapa kita di sini masukkan, dia kata mengatakan sifat, kalau Ibnu Jazari, Al-ghunnah makhrajuhal khaysum. Al-ghunnah makhrajuhal khaysum berarti gunnah itu bagi Jazari adalah huruf karena dia makhraj. Ya kalau kita mengambil makhrajuh ha dari dari jawfi hawa Jadi kalau kita mengatakan huruf-huruf itu adalah magharij ada makharijnya itu berarti dia huruf sedangkan ibnu jazari mengatakan wal ghunnatu makhrujuhal khaysumu berarti dia mengatakan al ghunnah itu adalah huruf bukan sifat tetapi kita di sini menambahkan dia itu adalah sifat bagi huruf mim dan nun dia itu adalah sifat Bagi huruf mim dan nun. Sebab tanpa al ini, tanpa dengung, gunah artinya dengung, tanpa dengung ini, tidak akan keluar huruf mim dan nun itu. Jadi, harus dikeluarkan dari, dari pangkal uh, hidung kita yang di, di dalam, yang bersambung dengan tenggorokan kita bukan ujung yang di luar sebenarnya dari dalam kita mengeluarkan ke belakang misal an ha an bukan dari dulu dari dari ujung lidah yang kita lihat ini sampai ke dalam enggak dari dalam ini kita keluarkan mai mai ha itu yang gunnah itu jadi gunnah itu adalah sifat bagi huruf mim dan nun ha alghunnah ialah Kalau di dalam tarifrifnya itu adalah suara yang keluar dari menjadib daripada uh, pangkal hidung kita yang berhubungan dengan tenggorokan kita sampai keluar. Nah, Kalau keluar di di sana Itulah yang warna itu, itu yang guna, dengung suara yang berdengung yang keluar dari pangkal hidung kita dari belakang yang bertemu dengan uh, tenggorokan kita, Nah, itulah yang dinamakan Al-Gunnah nah, Gunnah adalah sifat Yang Lazim tetapi tanpa did Untuk harfum mim dan nun Sifat yang lazim Yang harus Tidak mau tidak, dia harus Mati pun, berbaris pun Depan pun, di belakang pun Dia harus ada sifat gunnah ini Coba lah, kalau kita tutup hidung kita Kita keluarkan harfum nun Nah, tidak akan jelas Al-Gunnah dia akan keluar guna dengung kita walaupun bagaimana. Nah, jadi dia harus dengan terbukanya hidung kita tadi itu sampai dia keluar guna itu. Dan guna ini mempunyai maratib. Kalau guna ini ada maratibnya, ada derajatnya. Yang pertama sekali ialah yang paling tinggi yang maratibnya ini adalah tentang uh, kuat kuatnya Maratib ini tentang kekuatannya qutul ghunnah ini, maratibnya. Yang pertama terkuat sekali ialah uh, di musyaddad, di nun dengan mim al-musyaddad. Dan di nun lebih kuat daripada daripada mim. An lebih kuat daripada am. Um. Jadi antara dua ini ya, huruf nun lebih kuat ghunahnya daripada huruf mim. Dan di antara huruf yang dua ini, bagi huruf yang dua ini dia di huruf musyaddad itu adalah yang paling tertinggi kuat onahnya itu semuanya dua harakat tetapi kuat dan lemahnya tidak lebih semuanya sama dan yang kedua a, a, sebelum kita masuk yang kedua walaupun tasdid ini dari asal kalimat atau tasdid disebabkan idgham seperti asal kalimat Inna Allah Summa Summa Summa Muhammadun Muhammadun Jannat An Jannat Kenapa dibilang itu asli? karena dia itu memang sudah ada tajjid ini di atas huruf mim dan nun bukan kerana kita disebabkan oleh idgham masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua ha nah, ya iaitu yang daripada walaupun daripada membaniatul min kalimah minbaniatul kalimah atau disebabkan idgham ha nah, idgham misalnya contohnya idgham kamil bil gunnah untuk nun dengan min eh uh, misal atau mim dengan mim Nun dengan mim misalnya kalau kita dalam itiram Kamil man nasha man nasha nun dengan nun pertemuan nun dengan nun man nasha kalau kita berhenti di man kita akan bilang nasha na nashau enggak oh. ada enggak ada itu yang pertama tapi karena ini adalah karena dia eh uh, nun pertama sukun nun yang kedua mutaharrik makanya kalau kita membaca antara dua huruf ini di huruf yang kedua ini harus kita kuatkan dengung kita itu namanya idgham idgham mutamatsilain atau idgham bil gunnah atau idgham kamil bil gunnah atau idgham itu antara nun antara lam dengan nun misalnya di idgham lam al syamsiyah al nar Ini asal kalimat nar. Tapi dengan masuknya lam kepada harfah nun, kita nak baca al-nar, kita baca an-nar, an-na'im, an-nas, an-nas. Nah, Idhan mereka ini adalah disebabkan taqarub. Kerana dekatnya, makhrajah lam ke makhrajah nun taqarub annar annaim sama saja dengan jannatin sama juga dengan, dengan jannat sama juga dengan uh, seperti juga ini dengan mim yang kedua misalnya idgham kamil hablum mim masad tanwin pada mim ada idgham idgham kamil dengan ghunnah hablum mim masad Yang pertama adalah tanwin bersudahnya mim dideramkan dan diberi ghunnahkan. Ghunahnya darajal ula. Mim sad nun. Sakinah nun mati sudahnya mim. Mim sad. Sama juga dengan kita membaca Muhammadun. Mim sad. Tak ada perbezaan itu. Sama kuatnya. Atau mim dengan mim innalazina yakhshavna rabbahum bil ghaybi lahum maghfirah lahum maghfirah ini idham mutamasilin idham syafawi idham kamil juga maksudnya kamil itu sempurna sempurna apa? sempurna maksudnya harf yang pertama kepada huruf yang kedua sampai ada tanda tasdid. dengan ada tanda tajdid itu dinamakan kamil idram kamil, idram syafawi idram mutamathilen terserah kita, tetapi yang jelas, kita harus membaca tasdidnya itu, di darajat yang pertama, tingkatannya nah, itu baru tingkatan yang pertama, bagi Al-Ghonna tingkatan yang kedua, darajat juga ialah, darajatul idram darajat pertama adalah daram tasdid yang pertama tadi adalah nun urmim al-musyadadatan walaupun tasjid yang pertama walaupun yang tasjid itu dari membanding terkalimah atau disebab idram yang kedua darajah telgonna ialah darajah al-idram tetapi al-idram disini adalah al-idram naqis untuk nun atau tanwin sesudahnya harful waw dan ya dua harakat juga tetapi bukan kuat miu wa qo mayyashaa mi'wa raihim untuk dua huruf itu saja nun sakinah atau tanwin nun yang mati atau baris atas baris depan eh baris atas dua baris depan baris depan dua atau baris bawah dua ha kalau sudahnya harful waw dengan ha ya maka nya dia dinamakan idgham naqis bil gunnah idgham naqis bil gunnah dan darajatul gunnah di sini adalah as-saniyah yang kedua dan yang ketiga ialah darajat al-ikhfa'at atau al-ikhfa'at darajat al-ikhfa' maksudnya al-ikhfa' ini ialah tersembunyi tapi apa yang tersembunyi di sini al-huruf Yang pertama tersembunyi di huruf di huruf yang kedua. Huruf yang pertama tersembunyi di huruf yang kedua. Jadi di sana kita mempunyai huruf nun misalnya ya di huruf yang 15. Mana huruf yang lima mblas itu? ialah ta, sa, jim, dal, zal. Zai Sin Shin Sod de, uh, Dod Toh Zah Fa Qaf Kaf Di dalem ada baita Al-Qur'an, sifr zafanakam, saktin jada Jadi, hmm. Kalo, huruf yang lima belas tadi, diulang lagi ya Ta Fa Jim Dal Dal zai sin shin sad dad ta za ta kaf 15 huruf kalau sesudah nun sakinah datang huruf ini salah satu di antara huruf ini itu dinamakan ya nanti kita akan masuk dalam pelajaran ini ya dalam perkara nun sakinah nanti tapi sekarang harus kita ketahui juga Masuk huruf salah satu di yang 15 ini, nama hukum, hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Al-ikhfa al haqiqi, ikhfa artinya benar-benar tersembunyi huruf nun di dalam huruf ini. Seperti kita membaca mion qablihim. Mion qablihim. In kuntum inda rabbihim. In rabbihim antum manzolama anzola anzolatihim minzah jadi, itulah semua huruf dalam hal ini kekuatan gunahnya hmm. jadi, mati jam kekuatan gunahnya Kekuatan gunahnya Adalah di yang ketiga Di yang ketiga Kekuatan gunahnya adalah yang ketiga Maksudnya, Tidak kuat sekali, bukan sekarang Kita bacakan, inna Ini kita bacanya Antah, kan tak kuat Kalau kita baca Tadi, miwa, agak kuat Ini, miuqab in kun Ah jadi di dalam ini darajatul gunnah adalah yang ketiga kekuatannya bukan yang pertama seperti uh, musyaddad bukan yang kedua seperti idgham naqis tetapi adalah dalam darajat al-mughayyat atau ikhfaat Ah yang pertama adalah di ikhfa haqiqi Dalam ikhfa ini juga ada terbagi 3 dia yang pertama adalah dalam ikhfa haqiqi Dan di ikhfaq haqiqi ini Juga ada perbedaannya Ada yang tebal Gunah kita Ada yang tipis Tapi kuatnya sama Sama-sama kuatnya Ditebalkan di huruf Itbaq yang empat Tambah dengan huruf Qaf Jadi gunah kita itu ditebalkan Seperti Mi-aqabalihim Mi-aqabalihim Dan boleh kita baca min qabalim la harus ditebalkan miao q miao q mium tayyibat mium tayyibat atau 'an dhalalatihim 'an dhalalatihim 'an salatihim 'an salatihim sahun 'an sa Jadi ditebalkan huruf nah ini sesuai menurut maratib tatfhim tadinya kita kalau sudah mempelajari kalau dia begitu ditebalkan ha, berapa tebalnya tetapi kalau di huruf yang selain daripada huruf yang 5 ini tidak tebal ditipiskan dan kekuatan di ikhfa ini itu menurut tebalnya ya menurut tebalnya Terbagi pada dua Ditebalkan dan ditipiskan Ditebalkan di huruf yang lima Dan ditipiskan di huruf yang 10 Di ikhfa ini juga Kuatnya Akan berbeda Di ikhfa ini, di ikhfa haqiqi ini Gunah kita ada perbedaannya 3 Lebih kuat Gunah kita Di huruf nata'iyah apa huruf npa ya huruf ta dan dal dan ta di sini kekuatan gunnah kita akan kelihatan seolah-olahnya dia itu seperti idgham sepertinya kita menaruh makhrajun nun kita itu sudah di makhraj ta mi ta kuat dia antum an kalau kita ndak antum boleh kita juga menarok lidah kita antum akan keluar juga tetapi kita tidak boleh menarok ujung lidah kita itu ke tempat makhraj ta atau kepada makhraj nun misdidi ikhfaan lidah kita di waktu ikhfa ini tergantung ndak boleh di di waktu ikhfa itu ndak boleh lidah kita itu ditarok di tempat makhraj nun dia tergantung lidah kita itu Jadi kalau di huruf ta dan dal watta, lidah kita tu akan lebih dekat ke huruf ta. Tapi bukan di sana, dekat qorbah, dekatnya. Dan kemudian terjauh sekali dari di huruf lahawiyah, di huruf qaf dan kaf. Kita set, sebenarnya bisa kita bacain ku. Ah inku boleh kita jauhkan tetapi ndak boleh tapi harus kita ikhfa'kan jadi kita dekatkan juga ke huruf kaf inku inku inku, inku. ah kita boleh menaruhkan lidah kita itu dekat ke huruf makhrajnya huruf qaf dan kaf mium qab mium qab miong qabl. Jadi lebih dekat makhrajnya itu ke ta dengan dal dan ta dan lebih jauh daripada qaf dan kaf dan yang 10 lagi adalah pertengahan mutawassit. Dia huruf shin, dia huruf jim, dia huruf yang lain, dia itu adalah pertengahan. Jadi itulah kalau maratib ikfa haqiqi itu ada 3. Aqwanya guna kita ikfa kita itu yang ikfa-nya ini adalah di huruf qaf dan dal dan ta dan ada nanya ikfa kita itu adalah di huruf uh, qaf dan kaf dan di huruf yang 10 lagi ya za sin shin uh, itu adalah uh, mutawassit pertengahan. Dan kemudian Sesudah ikhfa' haqiqi, ialah kekuatan di mukhfayat. Yang kedua, ialah di ikhlab. Di huruf ikhlab. Di huruf ikhlab, ialah di huruf ba. Di huruf ba, min bay, bidan bihim itu di dalam maratib ikhfaat dalam maratib yang ketiga ghunnah kita yang ketiga yang pertama adalah ikhfa haqiqi yang kedua adalah di iklab dan yang ketiga adalah di ikhfa syafiwi kalau di maratib ikhfa sendiri diari kita baik bagi adalah 3 ini di ikhfa haqiqi kemudian di iklab yang ketiga adalah di ikhfa syafiwi ikhfa syafiwi ialah di harful mim sakinah sesudahnya harful ba rabbahum bil ghaib rabbahum bil ghaib anak-anak sekalian perhatikan di ikhfa' syafiwi dengan di iqlab sewaktu kita membacanya kita harus tinggalkan atau kita biarkan antara bibir kita itu berpisah sedikit Mim ndak boleh bertemu, ndak boleh kita ditemukan dua lidah ke dua bibir kita itu. Ndak boleh kita katupkan bibir kita itu ked duanya. Mim ndak boleh. Kalau kita katupkan berarti itu mimnya itu zahir. Nah kita uh, berikan sedikit jarak antara sedikit saja, sebesar kertas. Taruhlah kertas di dalamnya di antara dua bibir kita itu, mim bainihim. Kelihatan putih gigi kita di belakang. Ndak boleh juga terbuka lawa buka terbuka sampai kelihatan semua gigi kita macam macam ndak boleh. Dan ndak juga boleh tertutup. Jadi dia itu terbuka antara dua bibir kita walaupun sebesar atau setipis uh, kertas. Al-muhim jangan dikatupkan kedua bibir kita itu untuk iqlab dan ikhfa' syafiwi. Kalau artinya iklab ialah berobahnya atau terpindahnya, terbaliknya makhrajal nun ee uh, makhraj ba' ke makhraj mim kan sudah nun huruf ba' jadi ndak ada kita membaca makhrajal nun dan ndak ada kita membawa makhrajal ba' tetapi di saat itu, kita mengeluarkan makhraj mim. Mim itu, tapi mukhfa, tersembunyi. Itu artinya ikhlab itu. ialah terbaliknya makhrajul nun ke makhrajul mim. Yang tadinya nun itu adalah di ujung lidah kita bersama usul senayal uliah kita. Dari ujung lidah bersama gusi dalam kita. Sekarang enggak di sana lagi makhrajat nun kita itu sudah di makhrajah mim karena adanya huruf ba mim ba dan ada lidah kita di dalam enggak ada dekat gitu sudah sudah pindah makhrajnya mim bainihim mim ba'dihim mim ba'dihim mim bainihim bidan bihim bizan bihim an bihim ha nah, jadi kalau darajatnya ini adalah darajat yang ketiga darajat al-muqfayat ha nah, dengungnya kuatnya adalah darajat yang muqfayat kalau kita lihat dalam ikhfa dia sendiri dalam darajat ikhfa sendiri dia adalah darajatnya adalah dia yang uh, sesudah uh, ikhfa hakiki kemudian dia di iklab dan kemudian dia kemudian ikhfa syafiwi ah inilah maratibul gunnah uh, yang harus kita membaca gunnah itu Celah mah dua harakat. Kuatnya yang tiga tadi. Innal lahum Muhammadun mi waraihim bidan bihim rabbuhum bil ghaib rabbuhum bil ghaib tin kuntum an salatihim ha. itu adalah yang ketiga darajat ini panjang atau lama gunnah kita semuanya sama-sama dua uh, dua harakat satu alif kalau menurut alifnya satu alif tetapi dia dua harakat tetapi derajatnya kekuatan kekuatannya tadi tuh yang kita bagi lamanya sama zamaniahnya sama tetapi kekuatannya akan berbeda Heeh, hmm, tekan. Heeh. Hmm. Dan kemudian eh uh, kalau kita ambil juga gunnah saakin al-mazhar saakin al-mazhar adalah derajat yang keempat Sakin muzhir, artinya yang hukumnya izhar baik itu izhar al-halqi atau izhar syafiwi derajat ghunnah kita keempat tapi tidak sampai dua harakat dia itu lebih jelas daripada al-mutaharrik yang derajat yang kelima dia itu adalah lebih kuat yang sakin muzhir izhar halqi atau izhar syafawi seperti misalnya huruf Nun, sedajna huruf Al-Halqiyah yang sitta. Hamzaha wa inha wa an'amta. Mungkin kita akan membacakan an'amnun itu tanpa guna. An'amta minhum, minhum. Atau izhar syafawi. Hum wa abauhum. Hum wa abauhum hum wa aba'um ada ghunnah tetapi tidak sampai harakatnya 2 uh, rakaat cuman hanya sekadar sifat ghunnah saja yang ada dan yang kelima itu yang keempat kan sukun mudhari' yang keempat dan yang kelima ialah al mutaharrik itu memang bisa kita mengatakan bahwa di mutaharrik ini ada sifat ghunnah iya ada ndak mungkin tidak akan mungkin sama sekali kita akan membaca huruf nun dengan mim tanpa ada suara dengung mesti ada ghunnahnya mesti ada dengungnya nahnu nahnu ma amiltum ma amiltum tetapi akan terasa bahawa kuat di sukun lebih daripada dari mutaharrik kekuatannya di sukun lebih jelas Daripada mutharrik Jadi dengan itu Kita sudah uh, Sampai ke sifat yang Al-Ghunnah dengan maratibnya Kalau kita ambil Kalau sifat Al-Ghunnah ini adalah sifat Itu maratibnya tadi Tapi kebanyakan daripada Ulama akan mengatakan Al-Ghunnah ini adalah sifat Yang asli bagi huruf yang Dua itu Dan kemudian kita ambil kita sampai ke sifat yang terakhir namanya al-khafa. Al-khafa artinya uh, tersembunyi atau halus atau enggak uh, jelas gitu. Artinya enggak jelas, khafa itu enggak jelas. Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak jelas itu khafa namanya. Jadi kalau kita membaca huruf Al-khafa itu enggak jelas dia ialah seperti uh, huruf khafa itu adalah huruf mad yang 3 dengan huruf ha ha khafa ini akan kelihatan kalau kita hendak uh, memperhatikannya uh, akan terhilang huruf ini makanya kita perhatikan bahwa di sini ada soal khafa bukan berarti kita harus memakai khafa ini tidak Kita harus meninggalkannya. Kita harus dijelaskan huruf itu. Seperti misalnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ndak kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ikuti sifat khafnya akan hilang huruf itu. Jadi harus dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dijelaskan h-nya itu supaya jangan kita uh, ikuti khafa'nya dituka ke, uh, ke tersembunyian itu juga uh, huruf mad yang 3 karena khafa'nya itu makanya dia dipanjangkan karena khafa kalau seandainya enggak dipanjangkan huruf mad ini dengan adanya sukun atau adanya hamzah dia akan hilang saja walad dhal Nah misalnya kan enggak dipanjangkan ya walladoll. Nah. Mana dia? Mana yang da tadi itu enggak ada kan? Tapi dengan kita membacakan walladollin. Dengan dipanjangkan dia, terjelas. Jadi kita mempelajari sifat khafa ini bukan untuk mengerjakannya, tetapi menjauhi. Nah. Untuk kita uh, jangan kita mengkhafakan huruf, enggak. Kalau kita khafa'kan huruf berarti kita menghilangkan huruf. Sedangkan kita tidak boleh menghilangkan huruf. Kita harus menjelaskan seluruh tahqiq harus men tahqiqan huruf dengan harakat. Itu harus dari syarat daripada qiraat kita harus dijelaskan. Jadi enggak boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Mana hi? Dia kan sifat khafa'. Enggak usahlah dijelaskan ondak. Oh, Karena khafa'nya dia itu dia harus dijelaskan. Makanya juga khafa' di ha maka dia jelaskan dia dengan silah silah kubra dengan silah sughra kalau ndaklah dia dijelaskan dengan ada mad disudahnya itu akan hilang innahu innahu tapi dengan kita jelaskan dengan sifat silah silah sughra innahu innahu inn rabbahu ha inn rabbahu bi kana inna rabbahuka nabihi basira rabbahuka kalau seandainya ndak kalau kita hanya mengikutki khafnya ya akan kita baca inna rabbahuka rabbahukana harus kita tambah dengan sila, sughra kalau ndak hamzah sudahnya sila kubra kalau dengan hamzah misalnya eh uh, contoh daripada sila, kubra ha, uh, ha, yang sudanya وَسَاقَهُ أَحَدًا وَسَاقَهُ أَحَدًا Itu silah kubra. Yang sudah ada hamzah. وَسَاقَهُ أَحَدًا hmm. Jadi, itulah yang sifat khafa. Sifat khafa adalah sifat daif. Al-ghunnah lupa kita mengatakan. Al-ghunnah adalah sifat qawiyyya. Khafa daif. Lin juga daif selain itu adalah sifatnya kawi. Jadi kita mempelajari khafa dengan kita tidak usah eh, maksudnya eh, jangan kita menjauhi dan kita harus mengerjakan menjelaskan huruf. Ah eh, juga seperti sifat tikrar atau takrir, kita mempelajarinya bukan harus kita mengerjakan takrir, enggak, kita harus mentakrirkan huruf tapi tidak sekuat yang harus ditikrarkan, enggak sekuat-kuatnya gitu. Nah, itulah dengan uh, Berhenti uh, Dengan sampainya Kita akan Huruf sifat khafa uh, Kita Sudah sampai Ke akhir Daripada sifat Al-lazimah Jadi Kalau kita ketahui Sifat lazimah Sebelas dia Di sifat Al-latilahadid Yang mempunyai lawan Sebelas tadi Dan Sembilan Dengan sifat Yang tidak ada lawan Berarti Sifat Sifat lazimah seluruhnya adalah 20 Dan Dari sifat 20 ini Setiap huruf Paling sedikit mempunyai 5 Sifat Setiap huruf mempunyai 5 Dan paling banyak mempunyai 7 Tidak ada huruf yang mempunyai sifat 4 Dan tidak ada huruf yang mempunyai sifat 8 Tidak nah, Jadi Jadi Mana yang mempunyai huruf eh, satu saja huruf yang mempunyai sifat tujuh ialah huruf ra. Huruf ra saja yang dia mempunyai sifat tujuh sifat. Cuba kita keluarkan sifat ra sekarang. Kalau di dalam dia hams, dia tidak hams berarti dia jahr. Kalau dia anu dia adalah tawassut. Kalau di isti'la dia adalah istifan. Kalau di itbaq dia adalah infitah. Kalau di dhalaqah, dia adalah dhalaqah. Kemudian di huruf itikrar, dia tikrar. Di huruf al-anihiraf, dia al-anihiraf. Jadi, tujuh ini adalah sifat daripada uh, huruf Ra. Tetapi, kalau siandainya Ananda juga pernah membaca buku atau mendengar, ada sifat khafa bagi huruf Man hal yurawid huruf manhal manhal Yurawid Mimnun nun ha lam ya ra waw juga itu di dalam satu buku atau berapa buku sesepena maca menamakan huruf ini adalah huruf khafa jadi khafa di sini yang dimaksudnya ialah maksudnya di sini kalau kita huruf yang berapa 9 ya manhalirawid ini 11. 9 kalau huruf yang manhalirawid ini mim nun ha lam ya ra waw dat kalau dia di terakhir kalimat dan sebelumnya huruf sebelumnya sukun dan sebelumnya baru mutahharrik kita berhenti dengan mensukunkan dia karena kita berhenti di sana kelihatan khafanya seperti mim ilm huruf mim al ilm enggak jelaskan mim itu al ilm ilm ilm nun juga yaqbidn yaqbidn enggak jelas nun itu dia yaqbidn nun dia di huruf terakhir sebelumnya sukun dan sebelumnya mutharik sukun yakni berhentinya kita ini karena sukun harid karena kita berhenti nah di sana dia terjelas itu dia khafa ad al-ard al-ard akan terasa khafaknya di pada dia dawad diwadu wala masraq ad. ad kalau ad sukun dia sebelumnya mutharik ndak begitu khafa ndak kelihatan khafaknya iya juga الهدى الهدى حرف ياء الهدى ها kita baca al-hadi begitu juga huruf waw hmm isywa huruf waw ya ra daw dot lam juga min qabl min sudah beberapa huruf waw tinggal apa ro oh. ra a asihr asihr asihr asihr itu huruf ra asihr as itu jadi terasa huruf itu khafa tersembunyi terasa huruf itu khafa tersembunyi karena apa karena dia itu di akhir kalimat dan sebelumnya sukun tetapi kalau huruf-huruf yang lain eh uh, ya, apa bentuk huruf yang lain kalau dia sukun sebelumnya uh, dia berhenti kita berhenti disukulkan dan sebelumnya sukun sebelum متحرك akan jelas tidak akan sekhafa ini uh, huruf waw enggak, enggak, enggak teringat sekarang nah itulah sampai sini kita uh, sudah berhenti juga uh, sampai kita tentang pengertian khafa itu Kalau khafa yang di dalam tajwid dalam sifat huruf khafa yang kita bilang tadi itu huruf mad yang 3 dengan harfu ha supaya kita menjauhi kekhafaannya makanya diberi mad kepada huruf mad yang 3 kalau dia sudahnya sukun atau hamzah berhenti atau ha kalau dia sudahnya antara dua huruf mutahaddiq dijelaskan dengan mad silah sila suhra atau sila kubra hmm, dengan ini kita sudah sampai ke sifat yang 20 jadi apa yang mau mengatakan tentang apa ya, jadi sudah jelas bagi kita, apa sifat huruf yang 5 sifatnya huruf yang punya 5 sifat ada yang 6 banyak seperti uh, yang 6 kal kalah tah 6 sifatnya al-jahar, al-shidda al-istihla al-itbaq al Al-Ismat al kal Itu Ada huruf yang lima saja sifatnya Seperti huruf Apa ya Ta Huruf hm, Ta Lima saja sifatnya Al-Hams Al-Khawa shidda Al-Hams shidda Al-Istifal Al-Infitah Al-Ismat Dia nekak sifat a, Sifat Alatil tilhadib yang menyebabkan tambahnya sifat ini lima uh, uh, sampai enam atau tujuhnya adalah dengan adanya dia disifat al-tilai salah uh, hadid yang tidak ada dzid. Hadengan nah, ini kita sudah berakhir tentang sifat yang sifat lazim yang mesti semua huruf mempunyai sifat ini. Ia nah, harus dia mempunyai kalau dia sifatnya itu mesti di kita adakan, kita hadirkan sifat ini bersama huruf itu. Salah satu diantaranya ya, ialah uh, yang 5 yang 6 bagi dia atau yang 7 bagi dia di dalam satu huruf itu selalu dia mempunyai kita bisa menyebutkan dan menghadirkan sifat-sifat yang dimilikinya Untuk diperhatikan huruf kaf dengan tat dia itu mempunyai sifat hams tetapi kalau dia mutaharrik kaf dengan ta dia mempunyai sifat syiddah dan dia mempunyai sifat hams kalau dia mutaharrik sifat syiddah itu lebih kuat dan akan mengalahkan sifat hamsnya tidak akan terjelas sekali ta ta antata enggak ta. jelas kita mengatakan tetapi kalau dia sukun syiddah juga ada misalnya fa tarat setelah kita tekankan makhrajnya kemudian kita keluarkan hawa kita tidak akan mengeluarkan suara tapi hanya kita mengeluarkan hawa saja fa tarat tutla tutla alai tutla ha jadi alham semesti ada di sifat sukun syiddahnya juga ada tetapi dia mutaharrik syiddah lebih kuat hams ada tetapi syiddah lebih kuat syidah ghalaba ala alhams Itu tentu sekian. Hmm? Jadi kita cukupkan saja uh, pelajaran pada hari ini tentang sifat-sifat huruf dan insyaallah kalau minggu yang akan datang kalau ada yang perlu kita ulang lagi kalau ada pertanyaan tidak ada salahnya kita akan mengulang revision lagi tentang pelajaran-pelajaran yang sudah uh, kita lalui. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alaihi wasallam ajma'in.